Ти вже був тут минулої ночі, тепер дай мені трохи подивитися. Ну, ти просто тримаєш кубок сквідичу. Що тут цікавого? А я хочу побачити своїх батьків. Не штовхайся! Несподіваний шум у коридорі урвав їхню суперечку. Хлопці не помітили, що розмовляють надто голосно. Швиденько! Рон ледве встиг накинути на гарі плаща, як у дверях Засвітилися очі місіс Норріс. Рон і Гаррі завмерли, думаючи про одне. Чи діє плащ і на котів? Трохи постоявши, кицька повернулася і пішла. Тут небезпечно. Вона, мабуть, побігла за Філчем, бо почула нас. Ходімо звідси. І Рон витягнув Гаррі з кімнати. Сніг не розтанув і наступного ранку. «Гаррі, пограємо в шахи?» – запитав Рон. «Не хочу. Може, підемо до Гегріда?» «Ні, йди, як хочеш». «Гаррі, а я знаю, про що ти думаєш. Про дзеркало? Але не йди туди сьогодні». «Чому?» «Не знаю». Просто маю погане перечуття. Хай там як, ти вже надто багато разів мали не встрівав у халепу. Вони там зараз усе винюхують. Філч, Снейп, місіс Норріс. Ну що з того, що вони тебе не бачать? А якщо зіткнуться з тобою? Якщо ти сам зіб'єш кого-небудь? Ти вже говориш, як Герміона. Гаррі, я серйозно. Не йди. Та Гаррі думав лише про одне як знову опинитися перед дзеркалом. Ірон не зумів би його зупинити. Тепер, за третім разом, Гаррі було значно легше знайти дорогу. Він рухався дуже швидко і знав, що шумить набагато більше, ніж годилося б. Проте не зустрів нікого. І ось уже знову до нього всміхалися мама і тато. А один із його дідусів жартома вклонився йому. Гаррі присів на підлогу перед дзеркалом. Ніщо не могло утримати його від того, щоб просидіти тут з родиною цілу ніч. Абсолютно нічого, окрім що Гаррі знову повернувся. Гаррі відчув, як у нього всередині все захололо. Він озирнувся. За столом біля стіни сидів ніхто інший, як Албус Дамблдор. Гаррі пройшов зовсім близько від нього і навіть не помітив, бо відчайдушно прагнув, якнайшвидше дістатися до дзеркала. Я... Я не побачив вас, пане професоре. Дивно, яким ти став короткозорим завдяки своїй невидимості, сказав Дамблдор. І Гаррі відлягло від серця, коли той усміхнувся. Отже, заговорив Дамблдор, виходячи за столу і сідаючи на підлогу біля Гаррі, ти, як і багато хто перед тобою, відкрив принади дзеркала Яцрес. Я, я не знав, пане професоре, що воно так називається. Але, сподіваюся, вже збагнув, що воно робить. Воно, ну, воно показує мені мою родину. А Ронові показало, що він найкращий учень школи. «А звідки ви знаєте?» «Мені не треба плаща, щоб стати невидимим», – лагідно пояснив йому Дамблдор. «Ну, ти вже здогадуєшся, що саме нам усім показує дзеркало Яцрест?» Гаррі заперечно похитав головою. «Зараз поясню» найщасливіша людина на землі